Və səlləmə təsvîmən kəsirən ilə yəvməd-dîn. Fəinə qayrəl-kelâmı, qələmü Allah. Və qayrəl-hədiyə, hədiyü Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və şərral umur məhdətətəhə, və kulla məhdətətin bida, və kulla bidaatın dələlə, və kulla dələlətin fəl-nək. Amma bəd. Aziz qarbaşlarım. Həmşələ olduğu kəmin, yenə de hamınıza, elə zədə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutup getməyi nəsiyyət edirəm. Bu gündə yenə mövzumuz ölümlə bağlıdır. Qərara gəlmişik ki, son vaxtlar ölüm haqqında, ölümdən sonraki həyat haqqında müsəlmanların yadına salaq, xatırladaq ki, onların əməllərinin islah olunmasına səbəb olsun. Allah'i ki, ölümü xatırlamaq bütün xeyirli işləri yoluna qoyur İnsanı azğınlaşmağa qoymur Allah subhanahu ve teala ölümdən sonraki həyat barədə xəbər verir Quran-ı kərimdə yüzlərlə bu xüsusta ayələr vardır bu ayələrin birində uza Rəbbimiz buyurur o gün nə var dövlət Nə də oğul-uşaq bir fayda verər, ancaq sağlam qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa. Dikqət edirsinizmə qardaşlar? Ayədən açıq aydın başa düşülür ki, bu həyatda nə yığdığımız mal dövlətin, nə artırdığımız oğul-uşağın, nə də başqa dünya mənfəətlərinin faydası vardır kiyamət günü fayda verəcək yeganə, yeganə amil odur ki, qəlbiniz salamat olsun, təqvayla, imanla, ixlasla dolu olsun. Unusuz Allah s.ə. sizə mərhəmət etməyəcək. Odur ki, yaxşı işlər görməyə tələsin. Tələsin ki, sonra deməyəsiniz, kəş, axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim. Kəş, bir də o dünyaya qayıdaydım, yaxşı iş görənlərdən olaydır. Bu dediyim cümlələr, hər ikisi Quran ayələridir. Diyamət günü zalimlər peşman olacaq. E, bu cür təmənna idəcəklər. Allah bizi o kimsələrdən olmaqdan qorusun. Odur ki, indidən tədarik görəm. Bunun üçün də tez-tez ölümü xatırlamağımız gərəkdir. Ölümü xatırlamaq xüsusunda Fark ederiz. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerle nail var. Bu ayetlerin birinde Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Kullu neşin gha'ika fi'l-meut." Herkes ölümü tadacaktır. Dikkat edin. Bu ayet aynı hem Ali İmran suresinde, hem El Enbiya suresinde, hem de El Enkab suresinde nazil oldu. 3 ayrı ayrı surelərdə eyni ayənin təkrar-təkrar xatırlanmasından fayda nədir? Bu məsələnin olduqca ciddi, əhəmiyyətli olduğuna xabər verir. Allah s.ə.lə özü bizə xatırladır və bizə bunu xatırlamağı, daim xatırlamağı tövsiyidir. Bunun niyəsini bilmək üçün hədislərə baxmalıyıq. E, niyə biz ölümü xatırlamalıyıq? Əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti nədir? Hadislərə baxdıqda bizdən əvvəlki sələflərin, yəni başda peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, və sahabələri radiyallahu anhum olmaqla, onların həyatına baxdıqda bölümü xatırlamağın nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu başa düşəcəyik. Hadislərin birində peyğəmbərimiz sallallahu səlləmin, sahabəsi onun yanına gəlir və soruşur: "Ya Rasulullah, hansı mömin, möminlərin ən ağıllısı sayılır?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cavab verir. Buyurur ki, ölümü tez teziyədə salanı və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görəni. Dikqət edirsiniz mi, qardaşlar? Adamın mümin olması yetərli deyil. Ondan sonraki mərtəbə var. Mühsin, mütəqilərin mərtəbəsi. O mərtəbəyə yetişmək üçün, mütəqilərdən, mühsinlərdən olmaq üçün, ölümü test teziyədə salmaq lazımdır. Hər axşam, yatağa uzanıp yatmaq istədikdə bismikəlləhumə əmutu və əhiyyə dəyəsiz. Sənin adınla ölüdən ey Rabbim və sənin adınla dirilecəyim. Artıq ölümü xatırladır. Yatmamışdan qaq. Yuhudan o yanan ki el mə elhamdülilləhilləzi əhiyyənə bə'də mə əmətənə və ələyhə sonra dirildən Allah'a həmd olsun. Biz onun hüzuruna qaydaqaq. Səhər açılır, yenə ölümü xatırlamaqla. Əgər bu cür, bu zikirlərin mənasını dərk edək, də onları etsəniz, ölümü xatırlasanız, bütün gün ərzində əməllərinizi islah etmiş olacaqsınız. İmanınızı artırmış olacaqsınız. Peyqəmbər s.a.v həmin bu hədisin axırında görününə deyir, məhz onlar ağıl sahibləridir. Məhz onlar ağıl sahibləridir. O ki, Ölümü tez-tez yada salır. Hədisin əks anlamından başa düşürür ki, ölümü yada salmayan mömin olsa belə onun ağlığından naqislik var. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez xatırlayın. Bir cümlə görür nə boyda böyük mənanı özündə əks etdirir. Nələrə əhatə edir. Bütün ləzzətləri, dünyada nə qədər ləzzət var? onların homusuna son qoyur. Heç ölüm ayağında olan insanı ziyarət etmişizmi? Həmin an onun gözünə yemək içmək, şəhvə və digər dünya ləzzətləri görülürmü? Eçadına düşürmü? Xeyr, bir nöqtəyə baxırada. budur ki, həmin bu ölüm anı üçün indidən hazırlıq görmək lazımdır ki, o anda belə Allah s.ə.v. yenə özəl bir əməl edip bu dünyadan köçməyi bizə müvaffaq eləsin. Yenə bir hədis rəsullahi s.a.v. deyir ki, dünyada bir qərib yaxız bir müsafir kimi ol. Bu nəsihəti Peyğəmbər s.a.v. məşhur sahabi Abdullah ibn-i Omar radiyallahu anhmayədir. Əyəkətən bu dünya bizim üçün qərib yerdir. Burada biz müsafir edir. Hər an səfərimizi başa çatdıra bilərik. Hər an, əgəl yetişdi, səfərə son qoyuldu. Ondan sonra əbədi həyat başlayır. İbn-i Omar radiyallahu anhma, hər dəfə bu hədisi danışarkən, ardınca öz sözünü əlavə edib deyərdir. Səhər açıldıqda, axşama sağ qalacağına ümid eləmə. Axşama çıxdıqda da səhərə sağ qalacağına ümid eləmə. Demək istəyir ki, bu həyatda sanki bir gün yaşayırmış, sanki mi Müdürük adamlar deyərdilər ki, bu dünya həyatı üç gündən ibarətdir. Biri sənin keçmişindir, onu artıq qaytara bilməzsin. İkincisi gələcəyindir, onun da gəlməsi ehtimalı sənin əlində deyil. Sənin istəyinlə deyil. Üçüncüsü yaşadığın gündür. Həmin günün üçün yaşa. O günün üçün. Hər an, hər dəyqəni Allaha sərf elə. Allah üçün yaşa, savabını qazanacaqsın. Bu məclisdə olan qardaşlarımızın və umniyyətlə İslama gələn qardaş və bazılarımızın əksəriyyəti zahil oldu. Sonradan İslama qəmin edirlər. Otursunlar, fikirləşsinlər. Zahil ikən Allah onların canını alsaydı, onların aqibəti necə olacaqdı? Onda, İslâm dinində olduqlarına görə 7 gündüz şükür edəcəyirlər. Allahın mərhəmətinə, onlara lüts göstərdiyinə görə Gecə gündə şükür edəcəklər ki, zahil ikən onların zanını almayır. Və eyni zamanda da zahilliklərini yadına salanda sonraki həyatını başqa cür quracaq. Çalışacaq ki, ömrünün axırına kimi ancaq yaxşı işlər görüb, yaxşı insan kimi bu dünyadan kösüb geçsin. Böyük alimlərdən biri, Fuduil İlmi İyad, Rahiməhullah, bir gün yolda bir yaşlı kişiyə rast gəlir. Görüşür oyuna və soruşur, nesə yaşın var? Əmizan. Kişidir altınış. Bu da ildir. ildir ki, sən Rəbbinə tərəf yol gedirsən. Tezlihlə onun hüzuruna səsəksən. Dikqət edin, kişiyə öləcəyini xatırladır. Xatırladır ki, Allahdan qoxsun, Pis əməllərdən çəkilsin. Şidehəmının dediğini ona, deyir, cavaba baxın, deyir ya bu Ali, biz Allah'ın kulu yox. O da qayda zəvab. O deyir, bakır ki, adam zəhildir. Eskidədiyi sözün mənasını bilmir. Eğer bilseydi, əməllərini ıslah edərdi. bir bunun mənasını bilirsen mi, hemizən? Şideh, deyir, deyir, biz Allah'ın kulu yox və Allahın da hüzuruna qaydacaq. Şurada, bir daha soruşur. Onun mənasını bilirsən mi, əmizəm? Kişi başa çürür ki, bu ayənin, Qur'an ayəsidir, bu ayənin özünə məhsus mənası var. Onu o bilmir. Zahildir. Zahilliyindən onun mənasını bilmir. Deyirəyə, Ebu Ali, onun mənasını bizə izah edə. O dəyə, izah edibədir ki, Allahın kulu olduğunu və onun hüzuruna qayıdacağını yəqin bilən adam, onun huzurunda hak-ı hesab olunacağını yəqin bilir. Və Rabbinin huzurunda hak-ı hesab olunacağını bilən adam, bu hak-ı hesaba, o, o soru, o suala cavab hazırlamalı. O cavabın varmı səni? İhdiyin əməllərə görə Bu sorğu sual məqamında nə cavab verəcəksən? Kişi başını sağlar, aşağı və deyir, bunun əlacı varmı? Bu vəziyyətdən sıxış yolunu göstər bizə. Əsas bu ravayətin bu hissəsidir, qardaşlar. İndiyə qədər kim cahil olub, olub, bundan sonra əməllərini düzətmək istəyən, əlac axtaran insan, bu böyük alimin dediyi bu nəsiyyətə əməl eləməyə. Gözəl nəsəl edir. Bir bəli, var, özü də çox asan. nedir o? O Ömrünün qalan hissəsini, yaxşı işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahların bağışlanar. Yuhayə ömrünün qalanını günah işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahlarına görə cavab verməli olacaqsan mühtəşəm nəsiyyətdir qardaşlar diqqət edin, ömrünün qalan hissəsini hətta əgər sənin ömrünün qalan hissəsi bir nesə dəqiqədirsə yenə cənnətə gedəcəksən necə ki sahabilərdən biri gəlir döyüş əsnasında yaxınlaşır Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə deyir ya Rasulullah mən İslamı qəbul etməyi istəyirəm İslamı qəbul edim, sonra gedin döyüşün Yoxsa döyüşüm, qayıdım, sonra İslamı qəbul edin. Peyqamber s.a.v. deyir xeyr, birinci kəlməyə şəhadəti, de, İslamı qəbul et, sonra get Allah yoluna vurur. İslamı qəbul edir və gedir Allah yolunda vuruşur, həmin döyüşdə şəhid olur. Və Rasulullah s.a.v. nə deyir? Az əməl etdi, ancaq olduqca böyük savab qazandı. Budur. Qardaşlar, ömrünün qalan hissəsini yaxşı işlər görsən, keçmiş günahlarında bağışlanacaq. Ölümünü tez-tez yada salan zahid alimlərdən biri Əhməd ibn Həmbəl, rahiməhullahı size misal çəkmək istəyir. Dostu, mərazi, rahiməhullah deyir ki, bir gün mən Əhməd ibn Həmbəlin yanına gəldim və ondan keyfin alın necədir deyə soruşdur. Mənə belə cavab verdi. Bir adam ki, Rəbbinin ondan ona vazi buyurduqlarını yerinə yetirməyi tələb etdiyini, Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin ondan sünnəyə riayət etməyi tələb etdiyini, əməlləri qeydə alan sağ və sol tərəfindəki iki mələyin ondan əməllərini islah etməyi tələb etdiyini, nəfsinin ondan ona uymağını tələb etdiyini, İblisin onunla yaramaz işlər görməyi tələb etdiyini, ölüm mələyinin onun canını almağa hazır olduğunu və bir də ailəsinin onunla yemək, içmək tələb etdiyini bilə onun keyfi halı necə ola bilər? Mühtəşəm cavabdır, qardaşlar, çox mühtəşəm cavabdır. İmam Əhməd Rəhmək Allah demək istəyir ki, məsuliyyət taşıdığı bu işlərə görə ələl -əl xüsusda Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və sələmin buyurduqlarını necə yerinə yetirdiyinə görə cavab verəcək. Əgər siz gecə gündüz ölümünüzü xatırlasanız və əgər düşünsəniz ki, görəsən bizə ana bətnində xoşbəxt, yoxsa bədbəxt olacağımız yazılıb. Qəbirdə bizə verilən suallara cavab verə biləcəyik, yoxsa verə bilməyəcəyik. Qiyamət günü kitabımız sağ elimizə veriləcək, yoxsa sol elimizə. Cəhənnəmin üstündən kesən körpünün üstündən keçə biləcəyik, yoxsa cəhənnə Onda sizin keyfiniz, halınız yüksək səviyyədə ola bilməz. Daim fikir içində olacaqsınız. Görəsən, mənim axırım nə olacaq. Geçən dərslərin birində misal çöktim sizə. Salman Farisi, radiyallahu anh. Mühtərəm sahabi olur. Sağlığındaykən cənnətlə müjdələnib. Peyqəmbər s.a.v. onun barəsində görün nə deyir? Cənnət üç nəfər üçün darıxır. Səbirsizliklə onları gözləyir. Əli ibn-i Əbi Talib Ammar ibn Yasir və Salman Farisi radiyallahu anh belə bir sahabə görün Allah'tan nəcə nice qorxurmuş iki sahabə dostu onun yanına gəlir və ona qardaşından yəni mümin qardaşından sahabədən, abu Dərdədən salam gətirirlər deyirlər ki qardaşın Əbu Dərdə Şamdan sənə salam göndərim ey Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləmin sahabəsi. Bunu deyəndə Salmanın gözləri yaşla dolur. Bir mən hələ sahabə deyiləm. Qaribə cavabdır elə deyilməm. Mən hələ sahabə deyiləm. Bir mən sadəcə Peyqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmini sağlığındaykən görüb ona iman gətirmiş bir müminəm. Fə əgər bu halımda bu dünyadan kösərəm sə onu da Allah vaxt var Görün kim Qorxurdu ki, birdən ömrün axırında Allah s.ə. onun qəlbini dəyişdirər İnsanların əksəriyyəti könlünü bu dünyaya bağlayıb qəbirə qoyulacağı və sorğu suala çəkiləcəyi ahirətdə həşr olunacağı və ehtiyəməllərə görə cavab verəcəyi barədə heç düşünmür Ağılı adam isə daim ölümü xatırlayır Xoş günlərində belə ölümü xatırlayır və ölümdən sonraki həyat üçün hazırlıq görür. Nə qədər insanlar var ki, canlı xəstəliyi düşən kimi həkimə qaçır. Ölümdən canını qurtarmağa çalışır. Nə qədər insanlar görmüşür ki, həkim onu arxayən edib ki, sağalacaqsan, amma ölüb gedib, ölüm gəldisə, dünyanın bütün həkimləri yığırsa belə, o ölümdən onun canını qurtara bilməzlər. İskat edin. Uza Rabbimiz nə buyurur? "De. Qaçdığınız ölüm sizi mütləq qoyacaq. Sonra siz qeybi və aşkarı bilən Allahın huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdikləriniz barədə xəbər verəcək." Qardaşlar, başda peyğəmbərlər sallavatü alayhim olmaqla bütün əməli salih möminlər Allaha, qoğuşmağa can atan müəminlər heç vaxt ölümdən qoxmayın. Və ölüm gəldikdə ona hazır olur. Çünki əvvəzidən hazırlıqlarını görürlər. Və ölüm gəldikdə artıq bu dünyadan köçüb Rəbbinə qoğuşmağa seviniblər. Budur müəminin həyatı və son gözəl aqibəti. Bunu Allah s.ə.lə ancaq Allahdan qorxan müəminlərə nəsib edir, qardaşlar. İndi mən sizə ölümü yata salmağın əhəmiyyəti, nəticəsi barədə misallar çəkəcəm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən, sahabələrdən və onların ardıcılarından, sələf-ü salihtən. Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez yada salın. Ölümü yada salan elə bir insan yoxdur ki, o sıxıntı içində olmuş olsun və bu xatırlama onu bu sıxıntıdan qurtarmış olmasın. Eləsə də, xoş güzaran içində olmuş olsun və bu xatırlama dünyanı onun başına dar eləməsin. Hədistən aydın olur ki, ölümü xatırlamaq adamı nə var dövləti artdıqda həddini aşmağa, nə də bu var dövlət azaldıqda Allaha qarşı nankorluq etməyə qoyub ölümü xatırlamağın faydasıdır bu qardaşlar. Nəticə budur. Nə qədər dünya malı gəlsin, yenə sən həmin müəminsən. Zərra qədər imanına təsir etməyəcək. Zərra qədər səni haq yoldan azdırmayacaq və nə qədər kasıblasan da, nə qədər kasıblasan da, o səni gil eylənməyə, narazı qalmağa, nankor olmağa sövq eləməyəcək. Ölümü xatırlamaq səni daim sabit saxlayacaq. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, bir qadın gəlib Ayşe radiyallahu anhaya qəlbinin səhliyindən şahid edir. Ayşə radiyallahu anhada ona ölümü tiz-tiz hatırlamağa nəsət edir. Çünki bir zaman peydamlarımız sallallahu aleyhi ve səlləm sahabələrinə belə buyurmuşdu. Qəbirləri ziyarət edin. Heç şübhəsiz ki, bu sizin qəlbinizi imşaldacaq, gözlərinizi yaşardacaq, və sizə ahirəti xatırladacaq. Budur, qardaşlar, ölümü xatırlamağın faydası. Daş qəlbi yumşaldır. Onu mərhəmətlə doldurur. Yenə bir hədistə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Namaz qıldığınız zaman ölümü xatırlayın. Çünki əgər adam namaz qılarkən ölümü yada salarsa, namazını gözəl tərzdə yerinə yetirməyə çalışar və bu namazın qıldığı son namazı olduğunu güman edər. Hədisin gözəlliyinə baxan subhanında. hal hazırda ki müminlərin neçə faizi namaz qıldıqda ölümü yada salır və neçə faizi dünya işlərini xatırlayır. Əlbəttə ki, böyük əksəriyyəti namazdaykən şeytana uyub dünyanı xatırlayır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem isə ölümü xatırlamağı nəsiyyət edir. Hədistən aydın olur ki, ölümü yada salmaq namazı doğru düzgün yerinə yetirməyə və onun ləzzətini dadmağa kömək olan bir amildir. Ölümü yada salmaq xüsusunda məhşub sahabə Abu Dardağ radiyallahu anhın da özəl sözləri var. Bir nəfər gəlib onunla nəsiyyət istəyir. O da ona belə nəsəyət edir. Ölümü və ölüləri yada saldığın zaman özünü onların yerinə qoy. Həmsinin dünya işlərində özündən razı qaldığın zaman sonda nəyə dönəcəyini düşün. Radiyallah anhu Adama nəsəyət edir ki, əgər azğınlaşsan, təşəbbür gəlsə sənə Dünya həyatındakı işlərindən razı qalsan, düşün axırda nə olacaqsan, dəbrə qoyulacaqsan və dünyada olan bütün naz nimətlər əlindən sıxacaq, əlindən alacaq, sürüyüb heç nəyə dönəcəksən, dünyaya niyə könül bağlamalısın ki? Abu Dərdar radiyallahu anhın sözünə böyük tabinlərdən olmuş mütarrif ibn Abdullah ibn İşixir rahimahullahın sözünü zəlavə eləmək olar. Demək ki, bir gün Mutarif ibn Abdullah baxır ki, bir nəfər, Muhəlləb ibn-i Ebu Sıfra adlı birisi, əynində ipey cübbə, özü özünü darta-darta gedir. Təkəbürlə. Varlı adam olur, vəzifəli adam olur deyə, yerişib üzürdür. Adam özündən razıdır. Mutarif, rahimə onu görür və deyir, qardaş, Bu, Allahın və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin nifrət etdiyi bir yerişdir. Muhalləb ona tərəf çevrilir və təkəbbürlə deyir, məhər sən bilmərsən, mən kiməm? Mutarif ibn Abdullah rəhməhullah da qəzəblənir və deyir, və əli, bilirəm sən kimsən. Sənin əvvəlin dəyərsiz nütbədən olmuşur axırın da sürümüş cəsəd olacaq. Üstəlik, həyatın boyu qarnında necis daşıyırsan. Bu sözdən sonra mühəlləb başına aşağı salır, öz yerişini işini düzəldir, çıxır gedir. Başa düşür ki, bu həyatda o heç nədir? Allah qarşısında heç nədir? Dəyərsiz bir nütfədən əmələ gəlir, dəyərsiz bir şeyə sürüyəcək, torpağa çevriləcək, və bu ikisinin arasında, yəni yaşadığı dövrdə qarnında nəcis taşır, nəcislə gəzir. Nə ilə təkəbbürlə edirsən? Həsəm-ül-Basr deyir ki, mən təəccüb edirəm o adamlara ki, ayağı yolundan çıxır, əlinə bulaşmış nədisi yiyor, sonra da təkəbbürlə edir. Paş və müqəddəs Allahın qarşısında. Yenə bir nəsiyyətində Abu Darda radiyallahu anh deyir ki, ölümü yada elə bir adam yoxdur ki, onun sevinci və həsədi azalmış olmasın. Demək, qardaşlar, ölümü yada salmaq insanı həsəd kimi xəbiz xəstəlikdən qorulur. Bu dəqiqə ölümü yada salmağa bilirsiniz nə qədər qardaşlarımızın ehtiyacı var? Əsəriyyəti həsədi üzündən bir-birinə pisliyə edir. Amma ölümü xatırlasalar, Rəbbinin qarşısında sorğu-sual olunacaqlarını bir düşünsələr, Vallahi ki, o həsəd istəyir qəlbindən gedəcək və əksinə, sülhə, barışıqa meyilli olacaq. Allah bütün müsəlmanları xeyir üzərində cəm eləsin, onları barışdırsın, mihriban eləsin. Ölümü xatırlama xüsusunda böyük tabinlərdən olmuş Səyid bin Cübeyr, rəhməhullahın da gözəl bir sözü var. Deyir ki, mən qorxuram, qəlbim ölümü zikr etməkdən xali olsun, və bu, mənim qəlbimi çorlasın. Alimin sözündə böyük məna var, qardaşlar. Ölümü xatırlamamaq bütün əməlləri bu çədir. Çorlayır. Niyə? Peyğəmbər s.a.v. deyir axı, bədəndə elə bir ət parsazı var ki, əgər o düzələrsə, bütün bədən üzvləri düzələr. Əgər o çorlanarsa, bütün əzalar çorlanar. O da qəlbdir. Qəlbin düzəlməsi üçün ölümü xatırlamaq gərəkdir. Ölümü xatırlamaq, bütün əməllərin islah olunmasına, görürsünüz necə bağlıdır. Ölümü xatırlamaqla qəlb düzəlir, qəlb düzəlməklə bütün əməllər düzəlir. Bayaq adını zikir etdiyimiz Mütarif i̇bn Abdullah rahiməkullahın da gözəl sözü var bu xüsusda. Deyir ki, ölüm sərvət sahiblərinin gününü qara etmişdir. Odur ki, Elə sərvətlər yığın ki, onda ölüm olmasın. Allahu akbar. Aləmin sözünün möhtəşəmliyinə baxın. Subhanallah. Alim demək istəyir ki, dünya nemətləri dünyada qalacaq. Odur ki, ağıllı mömin tükənməz axirət nemətlərini əldə etməyə çalışmalıdır. Baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Adəm övladı vəfat etdikdən sonra onun Əməl dəftəri bağlanır. Onun arxasınıca qəbirədək, üç şey yedir. İkisi qayıdır, biri onunla qalır. Ailə və dünya malı qalır bu dünyada. Əməllər isə onunla gedir. Onun yanında qalır. Bəs, ne edək ki, dünya malını da özümüzünə aparaq? Elə bir insan varmı ki, dünya malını özü ilə apara bilsin? Heç kəs indiyə qədər dünya malını özü ilə o dünyaya daşıyub apara bilməyir. Ancaq mən siz onun yolunu göstərirəm. Necə eləyəsiniz ki, qazandığınız dünya malını özünüzlə apara biləsiniz. Bu dünyada ikən həmin o dünya malını əmələ çevirin. bu əməllər ki, ölen adamın yanında qalır, dünya malı əmələ çevirildikdən sonra onunla qalacaq. Abuzər radiyallahu anh. Bir gün məclisdəkilərə nəsət edir. Deyir ki, insanın malının üç şəriki vardır. Birincisi onun əzəlidir. Əzəl yetişdikdə o şərik o dünya malını aparır və adam heç nəsiz qalır. İkincisi onun varisləridir. Adam öylən ki, varislər farsalıyır onun var dövlətini. Üçüncisi isə onun özüdür. Bazarırsınızsa, o iki şərki qabağlayın, özünüz varis çıxın öz malınıza. Vaxtında, sağlığınızda o var dövləti elə yerə qoyun ki, diyamət üçün o sizə qayıt arasın. Özdə artıqlamasıyla, birə 700, ondan da artıq artmaqla. Bunu deyəndən sonra, Abuzər radiyallahu anh o, köməkçisini sağırır. Deyir, mənim ən çox sevdiyim malım var. Qırmızı dəvə. Apar bunu bazarda sat və müqabilində aldığın binarları kasıb küsuba payla. Çünki Allah s.f. deyir ki, sevdiyiniz maldan Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olabilməyəcəksiniz. Mən də ən çox sevdiyim malımı Allah yolunda xərcləyirəm ki, xeyrə nail olurum ən çox sevdiyi dəvəsini Allah yolunda səbəb edir. Radiyallahu anh. Mutarif ibn-Abdullah rahiməkullahın yenə bir gözəl sözü var. Deyir ki, adam nə vaxt öləcəyini bilsə onun üçün artıq həyatın mənası olmaz, danışıb gülməz və bazarlarda ticarətlə məşğul olmazdı. Oturub, fikir çəkə-çəkə ölümünü gözləyədi. Allahın lütfindəndir ki, qullarının nə zaman öləcəklərini onlardan gizdin saxlayır. Rəvayət edilir ki, bir gün Əbu Muti rahiməhullah öz evinin genişliyinə və gözəlliyinə baxıb deyir Vallahi əgər ölüm olmasaydı və ölümdən sonra dar qəbirə qoyulmasaydım səninlə fəxr edər və bu dünya həyatına sevinərdim onu deyir və başlayır hömkür-hömkür ağlamıqa. Alim demək istəyir ki, nə qədər gözəl gün güzaran olsa da, ölümü xatırlayan kimi, onlar sənin üçün heçsin olur. Yenə bir rəvayətdə xəbər verir ki, Ambəsə İbn-i Said Rahiməhullah demişdir. Ömər İbn-i Abdüləziz ölüm ayağındaykən mən ona başlayıqdım. Nəhayət, Talkıb getmək istədikdə mənə belə nəsət etdi. Ey ambəsə, ölümü çək-təz xatırla. Heç şübhəsiz ki, əgər sən çoxlu sərbət sahibi olduğun zaman onu xatırlasan, o səni dikbaşlıq etməkdən qoruyar. Eləcə də əgər sən sıxıntı içində olduğun zaman onu xatırlasan, o sənin qəlbini genişləndirib, naimçorluq etməkdən qoruyar. Həmişə razı qalacaqsın. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Əyəzid Ər-Rakqaşı-Rahim-Oullah ölüm ayağındaykən bu ayanı oxudu. Hər kəs ölümü dadacaq, sonra qiyamət günü mükafatlarınız sizə ton veriləcək. Kim zəhənnə modundan uzaqlaşdırılıb zənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadızı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Sonra o dedi, kim nəyə can atırsa, ona da nail olacaq. Dünya həyatı isə fanidir. E, bu dünyada yaşayan hər kəs sonda ölüb gidəcək. Ey qəbirdə sakin olacaq. Sonra Allah'ın huzurunda sorgu sual edilecek ve nihayet cehennemin üstünden salınmış körpüden keçecek kimse özün için ne hazırlamışsın? O günün için ne işler görmüşsün? Rabbinin huzurunda verileceği suallara hansı zavabları hazırlamışsın? Sonra hönkür hönkür ağlamağa başladı. Ondan niye ağlayırsan diye soruştuklar. Dedi ki Vallahi Mən kifayət qədər nafilə namazı qılmadığıma və nafilə oruzunu tutmadığıma görə ağlayıram. Ey Yezid! Dikkat edin, özü özünə müraciət edir. Ey Yezid! Sən öləndən sonra kimsənin yerinə namaz qılacaq? Kimsənin yerinə oruz tutacaq? Kimsənin yerinə yaxşı əməllərlə Allaha yaxınlaşacaq? Kimsənin yerinə günahlarına görə Allaha tövbə edəcək? ondan bağışlanma biləyəcəyik. Ey zavallı qardaşlarım! Zavallığınız sizi aldatmasın. Özünüzü mənim yermə qoyun. Bu can sıxıcı ölüm anını düşünün. Allahdan nizat tapmanızı diləyin. Pis əməllərdən çəkinin və Allahın mərhəmətinə qoğuşmağa tələsin. Allah vaxt var. Görün, bunu kim deyir? Ömrü boyu Namaz qılmaq və oruz tutmaqla məşğul olan, Allahdan qorxan bir bəndə elə bilərinin az olduğunu düşünür. Və sonda indiki müsəlmanlar bizlər nə düşünməliyik? Biz nə edirik Allah üçün? Ölümü yada salsanız, vallahi ki, yaxşı əməllərinizi özünüz də hiss etmədən artıracaqsınız. Ən azı, gündəlik olaraq, ən asan dili tərp etməklə zikirləri artıracaqsınız duaları çoxaldacaqsınız Quranı oxuyacaqsınız və s. Ölümü yada salmaq xüsusunda məşhur tabiyin Malik ibn Dinar Rahiməhullahın da gözəl sözü var deyir ki mən təəccüb edirəm o kimsəyə ki ölümün onu haqlayacağını sonra da qəbirə qoyulacağını yəqin bilir lakin buna rəqmən yenə dünyaya könül bağlayır və dünya həyatından məmnun qalır Bunu deyəndən sonra Malik ibn-i Dinar hönkür-hönkür ağlamağa başlayır. Bu o zahid alimdir ki, ömrü boyunun evində cəmi üç əşya olub. Yerdə, üstündə yatmaq üçün bir həsir, torpağın üstündə bir həsir, bir sucür deyil, bir də balada bir çörək qabı. Və səlam. Relayət ki, bir gün Həsən el-Basri Rahimahullah bir nəfərin dəxnində ikən qəbrə qoyulmuş meyiti yanındakı dostuna göstərir və deyir Səncə bu adama dünyaya qaytmaq kürsəti verilsə idi, vaxtının hamısını ancaq yaxşı işlər görməyə sərf mi dostu əlbəttə edərdi deyə cavab verir Onda Həsən al-Basri Rahimahullah ona belə bir nəsət edir. Təəssüf ki, bu adam həyata qayıda bilməz. Sən isə özünü onun yerinə qoya bilərsin. Yenə bir rəvaidda deyilir ki, bir dəfə Həsən-ül-Vafri rəhimə Allah bir nəfərin dəfnində ikən dedi, bu günü üçün yaxşı işlər görmüş hər kəsə Allah rəhmət eləsin. Siz, ey qardaşlarım, bu gün bu qəbirlərdə olan qardaşlarınızın edə bilmədikləri əməlləri etmək iqtidarındasınız. Odur ki, sorğu suala çəkilməzdən qabaq, sağlamlığınızdan və boş vaxtınızdan səmərəli istifadə edin. Allah vaxt var. Həsənul Basr rəhiməhullah onlara Peyğəmbər s.ə.v.nin hədisini xatırlardır. Həmin hədisdə Rasulullah s.ə.v. deyir ki, iki böyük neymət var ki, İnsanların çoxu bunun qədrini bilmir, buna dəyər vermir. Boş vaxt və bir də sağlamlıq. Hamımızın adından Allaha dua ed edir, deyir. Allahım, bizi hər gün, hər saat, hər an ölümü yada salmağa və ölümdən sonraki həyata hazırlıq sayılan işləri görməyə müəffəb et. Allahım, bizə Bizdən əvvəl gəlib getmiş, özlərinə də gözəl sonluq nəsib olmuş. Əməli salih insanların sonluğu kimi gözəl sonluq nəsib et. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin hüzurunda haqqı sab olunacağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstünə salınmış körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə rəhm elə, bizi bağışla və bizi öz mərhəmətinlə firdos sənətinin sakinlərindən et. Allahım, ismətli olan dinimizi, içinde yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız ahirətimizi islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır və ölümümüzü şər əməllərdən qurtulmaq üçün bir vasitə et. Subhanıq Allahım, və bihəmdir. Əşhədü əllə iləhə illə ənd, əstəxfiruka və atubu iləyək.